Batzuetan zen gutirekin aski dugun. Egoeraren gordintasunaren arabera, gure poza hein batekoa izanen da, edo bertze batekoa. Ingurune gozo batean usaiatuak izan bagara, hortik kanpo ere ez dugu gutiago espero. Berduneko lubakietatik jalgirik pentsatzen dut gauza gutirekin aski izanen zuketela ongi zaiteko. Exigentzia maila beraz zeinen erlatiboa den. Bataila askotatik iragandakoa da Euskararen komunitatea ari da zenbat lekutan bertze batzuetan baino. Batzuk posten baikara euskaraz hitz bakarra entzutearekin. Hain bertzekoa den lengoan gerlaren zauria kalbetek erranen lukeen bezara. Non ele bakar bat aditzeak oinazearen sufrikarioari une bateko gosotasuna ekar baitie saiokean. Menditalde batean denak ari ziren frantsesez Eta delako hura giten hasi denez denezgeroztik elkaragurtzen dugu euskaraz. Jalanik zerbait da hori, eh? konten aiz. Entele gagarria da arrunt erreakzio hori. Iudikatzen dut lagun indartsuago eta boteretxoago bat, bertze bat, kusin baten pean itotzen. Eta halako batean kusina eta bisaiaren artean zirrikitunaino bat zabalduko balitz, konprenigarria da peko hori aire sartzi ipotxorrekin bozkariatzea. Alta, bizi daupen jari ne hori normaladea. Normaladea, hizkuntza bateko iztuna pozik izaitea hizkuntza horren lurraldean. Hit, bakar bat. Edo bi, entzutearekin. Poz horri lotzea, ederra zait, poz oraino handiagoak ausitzeko bada bakarrik. Urrunegi baikaude, txepets linguistak definitu zuen hiztun osotik. Ezin gara jobea da Euskaraldia. Preseski talde indarraz baliatzeko eta kursinaz zanpatzaileari aire mehe jaboru sarrarazteko. Baina aire hain mehe horrekin kontentizateak ere erakusten du zeinen apal eta mildua den autoestimumaila hiztun gisa, zeinen puztua den hiztunen kompleksua. Eragi nahi izaten da anitzetan. Gure baitatik at, baina nik maite dut emun kooperatibako haino ezarri duen erreferentzia pozik egoteko. Norberak bere ongizateari soeginez, ala dio. Gure Solaskideak ulertzen digunetan Euskarari eustea, dotore aritzearekin lotzera iristen garenean, lotzak eta kulpak astindu ditugun seinale izango da. Euskaraz eroso hitz egiten ikasten dugunean linguistikoki libre. Afera da, Solaskide horiek ulertu behar gaituztera, guk haiek beti ulertu behar izaten ditugun gisan guti ezpaita aski, gu izaten segitu nahi badugu bederen. Laster arte entzulea izanuntza, milesker!